Dovolte no, no, mi, abych vám představil třetího dnešního přednášejícího. Dalivne Ševčík studoval filozofii a estetiku na univerzitách v Brně a v Omocu. Zabývá se Kěke a, a kromě toho, na něj musím to zražit, že je jaksi filozof nebo akademik, tak je taky hudebník, studuje klavírní interpretaci na jamu. Možná to jde k zajímavému propojení světu filozofie a umění věho převáce. A tím, že jsem z tak ten harádský akcent byl zcela na místě, protože ta oscilace mezi Brně a Lomouci je taková tím vyškovem, takže omouc je zcela. Je tady krásné přeslo, jak jsem si říkal, že je hodně že Především bych chtěl poděkovat Démonovi za milé uvedení, chtěl bych poděkovat organizátorům celého sánám profesorem za poznání, které mu si dnes dážím a samozřejmě mě naplňilo bázní a chvěním. Kirky řečeno, protože jsem elef, před rokem dokončivší magisterské studium v tým, tým Olomolcu. A navíc ještě se to komplikuje tím, že mám povídat o Kirkegorovi, což navrhl pan profesor. A povídat o Kirkegorovi je samozřejmě záživné a obohacující, aspoň se o to budu snažit, ale je to zároveň těžké jako dostat tou formou příspěvku dostat tomu, o co se Kierkegaard snažil, protože sám nikdy nepřednášel, hodně, hodně psal a zároveň je otázka, co nám vlastně tím svým psaním chtěl teda vůbec, vůbec říct. Potažmo, co nám chtěl říct nebo říká k tématu agrese, lži, nenávisti a tomu, jak se před nimi můžeme bránit. To je velmi odvážné téma této filozofické školy letošní a mám pocit, že jenom, jenom to, že je tak hluboce zakotvena v té výzvě ke spolubití, ji činí schopnou, aby toto téma unesla, protože se přiznám, že když jsem poprvé si přečetl, jaké je téma letošního letošníku, tak jsem se vyděsil všech těch negací a prostě toho vynořímšího se zla, ale jak říkám, Milofa, že to asi může unést, při nejmenším jí to může být výzvou. Dávám si několik předsevzetí, jako například, že se budu snažit mluvit tak srozumitelně, aby nebyl potřeba PowerPoint, a taky další předsevzetí, že se budu snažit být krátký, aby byla diskuze, protože jinak se to pak vždycky zvrhne, že je to dlouhé, ztrácejí se souvislosti a pak diskuze je rychlá anebo vypjatá. Takže uvidíme, jestli to přece vzeti budu schopen naplnit. Ale budu se o to snažit všemi silami. E, takže pojďme na to. E, v té anotaci je napsáno, že začneme přehlednutím panoramatu Kirkegorova díla. A i když je tam napsáno, že to přehlednutí bude letmé, obávám se, že u něho zůstaneme a dál se nedostaneme. Ale um, vzhledem k tomu, jak kolik toho po poslově nechal a jak je to rozmanité, tak si myslím, že když si v tom uděláme jasno, tak se mnohé dozvíme. Například, když to vezmu ode dneška, tak, tak se asi dozvíme, proč, proč se o něm neustále vedou spory a proč se o něm bádá, proč zajímá filozofii, estetiky, teologii, literární věce, psychologii, i logiky dokonce zajímá. A teďka samozřejmě v každé té disciplíně najdete různé přístupy, jak k tomu Kierkegaorovi, jak ho uchopit, jestli teda systematicky, třeba když budeme ve filozofii, jestli fenomenologický, existencialistický, z pozice kritické teorie, anebo postmoderně, no těch přístupů je spousta, takže je to takové zapeklité. A samozřejmě je to celé dánsky, takže tím se to ještě zapeklituje. Ono totiž navíc je velmi snadné u toho Kirkegora ulpět na detailu, jako třeba je subjektivita. Nebo tak něco, že prostě některé, některá ta tvrzení jsou tak silná a nebo byla tak významná pro další vývoj e, filozofického myšlení, přinejmenším toho evropského, že, že potom se vytratí to všechno, co je kolem toho a když máme jeden strom a ten je extrémně zajímavý, nebo jeden list na tom stromě a ten jako nás naplně údivem, tak je to samozřejmě legitimní a v pořádku, ale pořád je ten strom součástí lesa a my když se podíváme na panorama toho lesa a teď tam vidíme ještě tu louku a dál, když zůstanou u metafory téhlete. Tak, tak můžeme prostě zaujmout úplně zase jinou perspektivu. Jde o to, že máme řadu pseudonymních spisů, pak máme spisy, které napsal pod vlastním jménem, pak máme něco, co nebylo z různých důvodů vydáno a pak máme taky deníky, které jsou... Taky specifickou kapitolou. A mimochodem, rozsah těch denníků je zhruba stejný jako rozsah toho všeho, co jsem jmenoval předtím. A rozsah toho všeho, co jsem jmenoval předtím, je obří, takže jsme v podobné situaci jako husedlovští badatelé, protože přečíst to všechno prostě nejde. A teďka samozřejmě, když se podíváme na dnešní situaci, kdy zvažujeme, co z toho našeho krásného kánonu vybrat, abychom věděli, kdo jsme, a zároveň abychom rozuměli těm ostatním tak u Gora je potřeba teda dobře vybírat, že, když je toho tolik. A navíc nejde o to, jenom o tu rozmanitost autorskou, ale taky o rozmanitost forem, v tom by si mohl Kierkegaard zavdat snad jenom se Schellingem, kdo ví, jestli ho neinspiroval, on vlastně jezdil na jeho přednášky a byl teda naštvaný na Schellinga, e, protože prý hloupě žvanil, ale nicméně zrovna, zrovna co se týče té rozmanitosti žánru, tak si myslím, že Schelling, který prostě má dopisy, traktáty, systematická pojednání a tak dále, tak, tak ten Kirke k tomu mohl mít blízko. A teďka utichá cirkulárka a to je úplně prima. Sál se stišuje, tak se bude snažit upoutat vaši pozornost a jenom nepřekřikovat, oh, oh, A tak dobře, dobře, byl jsem přílišným optimistou, uvidíme. Protože některé z těch pseudonymních spisů třeba připomínají filozofické pojednání, třeba pojem úzkosti. A teďka je ale otázka, jestli to skutečně je filozofické pojednání, nebo jestli je to parodie na filozofické pojednání v konfrontaci s Heglem a jeho teorií pojmu. Že jo. Něco je úplně beletrické, beletristické, jako třeba opakování od Konstantina Konstantia, Tak když se někdo jmenuje Konstantius Konstantinus, to je velmi takové stálivé nomen, Omen a napíše opakování, jako ustalování, no a kromě toho, že se tam zabývá e, jenom tak ze své libosti a z dlouhé chvíle asi e, v té Biedermarierovské době, kromě toho, že se tam zabývá jedním nešťastně zamilovaným mladíkem, tak tam taky píše o svém experimentu, že podnikl dvakrát cestu do, do Berlína, aby zjistil, jestli je opakování možné. Tak to je docela bizarní. Ono, čas od toho Kierkegaarda vypadá, že e, to, že vymyslel něco tak, tak divného, aby, aby si čtenář řekl, že to vůbec není důležité a teď hledal to důležité někde jinde a teď otázka, jestli se tím míjíme nebo nemíjíme. No ale pojďme dál, něco, něco zase může vypadat jako textově kriticky, třeba buď a nebo je dobrý příklad, že jo, ta story, kterou možná znáte, že prostě editor Viktor Eremita našel, chodil dlouho kolem jednoho antikvariátu a teď tam viděl sekretář a pak ho konečně koupil, i když je to Eremita, takže by to měl být poustevník, který bude stranou světského dění, tak prostě tak pěkný sekretář to byl a teď si ho donesl domů a tam byly spisy úplně rozházený a teď se ukázalo, že ty spisy přináležejí dvěma autorům, tak je označme A a B, a jeden bude estet a druhý bude etik. A celý tohle je jako propracovaná fikce, která asi má nějaký smysl hlubší než, než jenom hra se čtenářem. Možná, možná. A něco zase může být třeba připomínat drama, to bychom byli třeba u filozofických drobků, anebo u závěrečného nevědeckého dodatku k filozofickým drobkům, který má podtitul právě mimicko-pateticko-dialektická sbírka, mám pocit. No a teďka, když jsme u těch pseudonymů a u toho, že jsou to tak rozmanitá díla a zároveň víme všichni, že teda je napsal Kegor, takže tam chceme sledovat nějaký jednotící princip, tak je dobré se zamyslet nad tím, jestli to je jenom na desetkrát převlečený Kierkegaard, který je úplně kontinuální s tím Kierkegórem e, autorských spisů, které teda vydal pod vlastním jménem, nebo jestli je tam nějaký rozdíl, případně jaký. E, v některých ohledech jsme na tom podobně jako v e, provinčním městečku jménem Kodaň e, v té první půli 19. století, protože samozřejmě, že intelektuální e, pole Kodaně bylo velmi malé, to znamená, že se ty pseudonymy používalo, aby se, to, aby se ten intelektuální život místní trochu ozvláštnil. Čímž to pádem všichni tak jako věděli, že kdo to teda asi napsal, protože utajit to ani nešlo, nebylo tam mnoho vydavatelů atd. a tak dál. A bylo to běžně používaný. Postup. Navíc, navíc v závěru toho závěrečného nevědeckého dodatku máme ještě Kierkegorovo přiznání, kdyby náhodou to jako nestačilo, tak je tam připojeno první a poslední vysvětlení a tam Kierkegor říká, že teda co všechno napsal, pod jakými pseudonymy a tak dále. To ale ještě neznamená, že by to bylo jedno, Například mě velmi zaujalo, že si někdo dal tu práci a podrobil jednotlivé Kierkegorovi práce, mimochodem skvěle digitalizované v originále a veřejně dostupné, taky podrobil stylistické analýze a ukázalo se, že jsou tam rozdíly v těch jednotlivých pseudonimech, takže Kierkegor zjevně byl dostatečně... Um, um, precizním autorem a odlišil ta jednotlivá díla. Pak ovšem v zápětí se taky ukázalo, že třeba takový křesťansky založený Antiklimakus z nácviku křesťanství má stylově velmi blízko k estétovi zbuď a nebo. Takže to trochu sklame všechny ty, kteří by chtěli hledat v Kirkegorovi toho autora tří jednoznačně odlišených stádí, mezi kterými je propast, kterou potřeba přeskočit, protože když Antiklimakus Křesťanský píše podobně jako Estét, který je někde na začátku té pomyslné triády. Kdo ví, jestli to není celé parodie, že když je to triáda a jakékoliv antihegelián nebo antiheglovec, tak prostě se nám ta celá situace komplikuje. Kdybychom si chtěli udělat takový letní přehled, tak už jsem mluvil o tom buď a nebo. V souvislosti s tím je ještě dobrý třeba zmínit, že to je z roku 1843 a co toho roku ještě vyšlo, abychom zjistili, že Kierkegaard byl skoro grafoman, by se dalo říct. Protože toho samého roku a dokonce v ten samý den, jako Buď anebo, které má asi 600 stránek, Vyšlo ještě bázeň a chvění Johannes de Silencio, což je Jan z Ticha, bychom třeba mohli říct. A je fakt, že když se někdo zamýšlí nad tím, Abrahámovským činem a nad tím, jestli teda kdyby mě něco takového řekl Bůh, tak jak bych si měl naložit. Tak to opravdu naplňuje bázní a chvěním a ticha je určitě víc než nějakých odpovědí. A ten samý den vyšlo také to opakování, o kterém jsem mluvil. A kromě toho v tom roce vyšly ještě dvě, a potom tři, a potom čtyři vzdělavatelné řeči, vydané pod vlastním jménem, takže nám to v Souhrnu dělá už přes tisíc stránek. A teďka bychom mohli jít dál a dál, třeba přes filozofické drobky, nebo pojem úzkosti, který napsal Vigilius Haufniansis, to je krásný pseudonym, protože to je něco jako bdící kodaňan, haufnienzis je jako ten kodaňský a vigílie je prostě vigílie, takže on v úzkosti bdí nad osudem Kodaně. a o rok později nám vycházejí stádia, což můžeme chápat jako pokračování buď anebo a zatímco buď anebo nám vydal Viktor Eremita, takže se zdálo, že zacházení se spisy je něco poustevnického, tak tady nám to vydává člověk žijící plnohodnotným rodinným životem, který se jmenuje Hilarius Buchbinder, což je šťastný knihvazdač. Takže se zdá, že ta situace je úplně jiná zase. Ale nicméně to obcování s rozmanitými texty je něco, co Kierkegaardovým dílem určitě prostupuje, a myslím si, že to je podstatné to zavnímat, jako vzít to v potaz, a bude to mít význam i proto, k čemu se chci dobrat a co chci sdělit a k čemu se snad dostanu včas. Tam jde, tam jde totiž o to, v těch jednotlivých spisech, aspoň ve většině z nich, že nejenom, že tam máme ty různé postavy a teď se můžeme ptát, jaký je vztah mezi nimi, a navíc, když víme, že to všechno napsal Kierkegaard, tak Oro to pak připomíná, kolbiště, že jo? protože když on nám to jako autor sjednotí a my víme, že, to teda, že ta díla mají cosi společného a zároveň se v každém tom spise dočítáme buď něco úplně jiného o tém, že problému anebo něco úplně jiného o úplně jiném problému, tak se nám to tak jako dohromady vlastně nasvěcuje z různých perspektiv, ty různé, různé otázky filozofické, ale nejenom ty. A my jsme tak jako příjemně anebo nepříjemně zmatení. A teď se nám to ještě celé komplikuje tím, že jsou do toho vtažení různí další protagonisté. A tady bych e, si dovolil navázat na předchozí e, přednášku, protože občas to vypadá, jako by se tam chtěl shromáždit celý kánon evropské e, kultury, respektive střípky a fragmenty tady z tohoto kánonu. Takže když se třeba podíváme pro příklad na první díl buď anebo, tak ten začíná úryvkem z jedné básně Edwarda Younga z 17. nebo 18. století anglického duchovního básníka. A samozřejmě, že jsou tam dva verše které se týkají vztahu rozumu a vášní a toho teda, jestli vášně jsou pohané a je požehnáno jenom rozumu, anebo jestli je to nějak jinak. No ale pokud budeme dostatečně bedlivými čtenáři, tak si všimneme, že tady tyhle ty dva verše jsou součástí jedné rozsáhlé Jangovi básně, kterou asi ten Kierkegaard četl a že ta váseň má asi tisíc veršů a je součástí takzvaných nočních myšlenek, což je cyklus vásní, který prostě mají ještě mnohem víc veršů. A teďka, když on nám tam dá takovou drobnou nápovědu a je na nás, nakolik se jich chytneme, tak se nám vytváří další intertextové propojení. A potom, když se podíváme třeba na samotný ten první díl, buď anebo, tak tam ten estet fiktivní toho projde řadu. Nejdřív se nám představí v takových jako sebezpitných aforismech, potom se zaměřili nad hudebním erotičném, takže se odkazuje k mozartově opeře Don Giovanni, která je ale zase inspirovaná tím kamenným hostem, že jo? je inspirovaná prostě jiným dramatem a na základě toho teda tvoří nějakou, um, nějakou řekněme, teorii erotičná a různých erotických stádií. takže najednou vidíme, že pokud bychom chtěli tam vměstnat patří stádia estetické, etické, náboženské, tak budeme muset diferencovat, protože v rámci toho estetického máme něco jako erotično a teďka to erotična se nám zase diferencuje, no prostě je to strašně takový složitý. V dalším díle uh, se zabývá tragičném ten estét a Antigonou a pokouší se o revival Antigony a pokouší se napsat samozřejmě v aluzi na Hegla, fenomenologií ducha a estetiku, se pokouší ukázat, jak by vypadala nová Antigona, jak by mohla vypadat. No a tak tím pádem vidíte, že těch narážek je tam řada a celé nám to komplikují. A říkáme si tak jako co s tím, jestli si s náma ten Kierkegaard jenom zahrává, jestli je to jenom zkouška naší bystrosti nebo vzdělanosti, případně co z toho je míněno ironicky. To je taky problém, že protože když magister Kierkegaard končil Koreánskou univerzitu, tak ji absolvoval s pisem o pojmu ironie se zřetelem k Sokratovi. To znamená, že spousta toho může být zmíněna ironicky a ještě se to dál komplikuje tím, že byl taky synem romantiky Ovšem romantická ironie je zase úplně něco jiného než ta sokratovská, ale když postoupíme dál a dál a, a zestručním to, tak si pak klademe otázku, co s tím. A teďka najednou se nám objeví spisy autorizované Kierkegórem a dokonce i jim nepseudonymně podepsané, kde se zdá, že je to vysvětleno. Jako třeba Hledisko mé spisovatelské činnosti. A teď ještě to má takový skvělý podtitul Přímé sdělení hlášení historii. Takže člověk si říká, jako jo, tak tady určitě mi to ten Kierkegaard prozradí. A tam právě se dočítáme o stádiích a o náboženské perspektivě, která je vlastně takovým, řekněme, tou červenou nítí, která má procházet celým dílem a o tom jednotícím záměru, který by měl procházet všemi, všemi díly a... V podstatě se tam dostáváme do situace, kdy nám Kierkegaard prozrazuje ten klam a to, že to teda myslel majeuticky a sokratovsky, že nás chtěl polapit tady těmi zajímavostmi, třeba v tom prvním díle, buď anebo který jsem představil jako příklad, ale že nás chtěl dovést k tomu náboženskému. A my to tak jako čteme a říkáme si, hm, hm, to je zajímavý, tak teďka konečně máme v tom všem jasno. Jenomže, jenomže je tu několik problémů, na které... Na které jako čtenáři narazíme. Jako třeba, že když se ten klan prozradí, tak co s tím? Tak to potom teda, proč se to buď anebo ještě vydává? Že? Protože když teda hlavní Kirkegorův záměr byl dolesnat tomu návoženskému, tak proč se dneska pořád vůbec čte buď anebo a proč se to pořád interpretuje, když stejně ten cíl ležel jinde? No a nebo když to vezmeme z druhé strany, skutečně měl Kirkegor takovou moc nad svým dílem, aby nám tohleto, aby vůbec věděl, co chce říct, aby nám to mohl prozradit a aby nám mohl říct, jaký byl ten jednotící záměr, anebo se dílo vždycky jako vymyká z ruky. No a pak se nám to ještě dál komplikuje tím, že že tady to hledisko mé spisovatelské činnosti a tohleto hlášení historii, abychom věděli, jak se věci mají s těmi tisíci stránkami v těžko zrozumitelné dáňštíně, no tak tady tohleto hledisko je uvozeno dvěma citáty. A jeden je ze Shakespeare a týká se toho, že jakýkoliv lidský záměr je sice pochopitelný, že jako lidé máme záměry, ale že každý záměr je vlastně bláznostvím, protože ono ty věci vždycky dopadnou jinak. A pak je tam ještě další zajímavý odkaz a ten se týká toho, že sebevíc slov nemůže vyjádřit to nejpodstatnější. Takže jsme vlastně v situaci, kdy, kdy stále nevíme. A navíc, když se podíváme do kepěkových denníků, a to je ještě zajímavější, takže prosím vaši pozornost a ještě chvilku trpělivosti, tak zjistíme, že Kierkegaard si toho byl velmi dobře vědom, protože teď je samozřejmě otázka, jestli ty denníky máme nebo nemáme číst, protože na jednu stranu to vypadá osobně, na druhou stranu zase romantická tradice, novalis a tak dále, prostě ti autoři, kteří psali deníky s tím, že Mají být čteny až po jejich smrti, prostě udělat si ze života monument a umělecké dílo a tak To tam může hrát svoji roli. No a tak tam nacházíme třeba záznam, že, že vyjádřit se je to nejvyšší blaho, ale že je to blaho nedosažitelné. A nebo že už v prvním rukopise, i když ještě neměl myšlenku, že by cokoliv publikoval, tak už tehdy nebyl schopen zdůraznit to hlavní, že je kajícníkem. Čili se zdá, že ta náboženská perspektiva u Krkegora může být důležitá, nebo jako velmi pravděpodobně důležitá je, ale on si bolestně a zoufale uvědomoval, že vyjádřit to jakýmkoliv textem je... Prostě asi nemožný. A on se léta snažil, máme tady prostě stovky stránek, stovky pseudonymů, takových různých hříček a pokusů uchopit to z té strany a z jiné strany a ještě z jiné a nasvítit to z různých perspektiv. A zdá se jako by to pořád prostě to nejdůležitější. Nešlo říct, nešlo říct. Kromě toho si samozřejmě samozřejmě uvědomuje, že každý text ho přesahuje a že skutečně je to mnohdy tak, že my neustále jakoby přepisujeme třeba ten svůj záměr. Ono to teda zní velmi postmoderně nebo dekonstruktivisticky dnešním, dnešnímu uchu, ale v zájemce mohu odkázat na originály z těch deníků, které opravdu takhle vyznívají. No a že, že jakoby někdy jsme skoro víc my, psání tím textem a právě těmi všemi aluzemi, do kterých jsme tě nechtěli vpletení, než že bychom my psali nějaký příběh nebo nějaké pojednání. No a když se pak ještě v další návaznosti podíváme na ty e, typické a další autorské spisy Kierkegaorovi, e, čili když se probereme těmi pseudonymními a těmi deníky a těmi e, neúspěšnými snahami vyložit sebe sama, kterých mimochodem Kierkegaard podnikl několik, čímž to dále zkomplikoval, ale to nechám stranou, tak tady máme před sebou různé série vzdělavatelných řečí, které Kierkegaard skutečně vydal pod vlastním jménem a na těch je nejzajímavější to, že jsou to vždycky komentáře k nějakým biblickým citátům. To znamená, že se zdá a opět jsme tady u těch aluzí a u těch propleteností, že v podstatě je to jenom akt určité ostenze. Kierkegaard vlastně pod vlastním jménem vydá to, že jenom komentuje a pokouší se vyložit svému čtenáři nějaký biblický citát. Což znamená, že vlastně zase, kdybychom po vzoru interpretace jiných filozofů Hledali, co teda nám chce říct Seren Kierkegaard, tak opět vlastně jak, jakoby nic, protože od nás zase jenom odkáže jinam. Teď je otázka, jestli je to šalba nebo jestli je to taková autorská skromnost, jestli skutečně můžeme uvěřit tomu, že teda eh, celý ten životní odkaz má být vlastně nějakým velkým jako semantickým gestem a jenom Jenom odkázáním na něco jiného, něco, co je za texty. A vlastně, jestli to teda má být rozmanité odkazování třeba k písmu, které nás zase má odkázat k tomu vyššímu, anebo jestli je to zoufalá hra muže, který prostě neví, co se svým životem, respektive ví, ale Regina, Regina je nedosažitelná a tak dále. To už ponechám vlastní rozvaze. Nicméně, nicméně to stěžení, co jsem se teď pokousil tím panoramatem Kirkegorova díla nastínit a ukázat, je to, že, že se nám pokouší sdělit meze jakéhokoliv textového vyjádření. Konec konců nebyl první, že už Platonův sedmý list, který je zde často připomínán, O tom pojednává, a konec konců i ta forma dialogu platonská ukazuje na nevyčerpatelnost vlastně textového vyjádření a vůbec jako myšlení jako takového. A zdá se mi, že právě to je něco, co, co je pro Kyrkogora klíčové a co, co vlastně jako nejvíc nám chce sdělit. Potom samozřejmě můžeme vést spory interpretační o e, jednotlivých dílech a o jednotlivých tvrzeních nebo argumentech, jako třeba, že e, pravda je subjektivita a takdál, Ale mám pocit, že to úplně nej, nejdůležitější je teda tohleto. E, zkusím ještě e, v několika bodech rozvinout tyto kirkegorovské úvahy, e, Prvním, prvním bodem by bylo to, že no, prvním bodem by bylo to, že se zeptám, jestli to bylo aspoň trochu srozumitelné. A pokud by někdo prostě do toho chtěl vstoupit, tak samozřejmě vstupujte. Ale pokud to srozumitelné je, tak pojďme dál. A první bod, ke kterému bych se chtěl dostat, je, že i když nám ty rozmanité perspektivy mohou připomínat takovou šalbu anebo klam tak bychom je zároveň mohli, mohli chápat jako důmyslně prokomponovanou, řekněme, inscenaci velkou takové divadlo světa, které vlastně má jediný cíl a to ukázat nám nesouměřitelnost těch jednotlivých hledisek a perspektiv životních, které se navíc mohou ještě s časem třeba u toho konkrétního jednotlivce proměňovat a Vlastně bychom to mohli chápat jako takovou implicitní e, teorii tolerance, i když to teorie je příliš asi e, odvážné, nebo možná i nepřesné slovo, ale zkrátka, jako m, ta myšlenka tolerance a respektu vůči jinakostem, kterých nám e, Kirkacore tolik představuje ve, ve svých dílech, tak to si myslím, že je jedna z podstatných věcí, kterou bychom si mohli odnést a kterou bychom vlastně mohli vstáhnout k tématu letošní filozofické školy. A tím dalším bodem by byla otázka pravdivosti a subjektivity. To berte jenom jako takový drobný komentář nebo dovětek k tomuto protože si troufnu tvrdit a možná by to mnohem přesněji třeba zmínil kolega Pech, který přijede, mám pocit, zítra nebo pozítři, ale mám pocit, že by stálo za to u Gora nezvažovat jenom ten kontext toho, řekněme, iracionalismu, do kterého bývá obvykle vřazován společně s Schopenhauerem a ničem. Případně kontext heglovský, anebo kontext toho, co přišlo po něm, zejména existencialismu, ale taky kontext toho předchozího filozofického vývoje, kterého e, si byl Kierkegaard samozřejmě dobře vědom a e, jimž byl školen. Mám na mysli především Kanta, proto jsem zmínil e, kolegu Pecha. E, protože když se podíváme třeba do takové kritiky soudnosti, tak se zdá, že to, že je, a vlastně i do dalších kantových spisů, asi neříkám nic překvapivého, jenom to chci vztahnout i k tomu Krtěgorovi, což už překvapivé být může, že ta subjektivita neznamená jenom prostě bezbřeh relativismus a libovůli subjektu a tak dál, jak jsme zvyklí uvažovat u, u modernějších a modernějších autorů, ale že je to zkrátka jenom, jenom zohlednění té lidské racionality, nebo prostě toho, jak je uspořádáno lidské poznávání. Že pokud chci říct něco o světě, tak vždycky je to nějakým způsobem, způsobem ne, že kontaminováno, no, ale je to prostě ovlivněno, ovlivněno tím, jak je uspořádáno lidské poznávání, jak je konstituováno, zkrátka. A je dost možné, že, že to jak se Kierkegaard vyjadřuje o subjektivitě, mnohdy neznamená nic víc, než právě toto. No a čas, čas se nachyluje a já bych jenom jako malou ukázku toho, co, co Kierkegaard přináší ve svých autorských spisech, um, se dotkl několika, několika témat nebo myšlenek ze spisu Skutky lásky, kde Kierkegaard postupuje přesně tak, jak jsem zmínil. To znamená, že každá kapitola je uvozena nějakým biblickým motem a k tomu je připojen komentář. Mám totiž dojem, že právě rozlišení lásky a skutků lásky je něco, co velmi dobře vystihuje tu problematiku niternosti a toho neustáleho skrývání toho, co je nejpodstatnější, protože Kierkegaard tam vlastně rozvíjí úvahy o tom, že ta pravá láska se skrývá a jedinou cestou, jak ji poznat, je poznatý po ovoci, což je ovšem vodítko značně nespolehlivé, protože na jednu stranu je pravda, že tak jako skutek je důležitější než slovo a podobně modlitba skutkem má větší váhu než modlitba slovem, a tím pádem i plot je důležitější než list, tak to, to sice je jako pravda, a zároveň je taky pravda to, že plot je důležitější než sklízení toho plodu, tak na druhou stranu je potřeba, potřeba upozornit, a to taky činí, že to ovoce, Lásky, ten skutek lásky je prostě vodítkem nespolehlivým, protože samozřejmě tou skutečnou motivací může být něco úplně jiného než láska a my se to zkrátka nikdy nedozvíme. V podstatě, a to, toho si můžeme všimnout v řadě, v řadě Kirkacorových spisů, že ono, to vypadá skoro až jako behavioristicky, i když ty závěry jsou úplně opačné, ale prostě my vždycky vidíme jenom ten venek tak jako behavioristé ale na rozdíl od nich se s tím nechceme smířit a prostě chceme nějak hledat cestičky k tomu nitru, ačkoliv je nám dobře jasné, že je to jako dopředu marný úsilí a že prostě tam nikdy nedojdeme. Jo. A můžeme si dneska spoustu analogií si můžeme vyzvořit, když já zvedám odpadek, úplně hloupý analogie nebo rozvinutí těch krkogorovských úvah. Když zvedám odpadek na ulici a ještě to nesu do tříděného odpadu, tak prostě mám počkat, až kolem nikdo nejde, nebo to mám dělat v davu před očima všech nebo to mám dělat ostentativně, aby si toho právě všichni všibli, jo? Nebo když, když pošlu, já nevím, člověku v tísni něco, tak mám si to pak dát do toho daňového přiznání. A ne, nebo třeba teďka, že kor korona toho byla plná, člověk, když někam přispěje, tak potom se může zaškrtnout to kouzelné políčko z veřejnice v seznamu dárců, případně zveřejnit se seznamu v dárců i s částkou, kterou jsem věnoval. Tak... Jak je to s láskou a tím ovocem a těmi skutky lásky? Jak je to s tou niterností a s tím dnějškem a s tou skutečnou motivací? Stejně vždycky asi skončíme na tom, že je tam prostě to neověřitelné, to neověřitelné proč té pravé motivace. Nicméně Kierkegaard, Kierkegaard jakkoliv považuje za důležité snažit se dobádat se toho nitra, tak považuje za stejně tak podstatné e, nenechat se tím zastavit tady tímhletím hledáním a rozvíjí velmi pěkné, teďka jako budeme chvilku poetičtí, pěkné metafory o světle nebo o horské bystřině, kdy vlastně podobně jako to světlo e, nás nenabádá jenom k tomu, abychom se jim nechali oslepit a hleděli do něho a zkoumali, jestli je za ním temnota, nebo jestli je to věčné světlo té boží lásky. Ale především nám ozařuje ten svět a ukazuje nám jeho plnost. Podobně jako ta Bystřina nejenom teda nás nemá vést k tomu, abychom hledali pramen, ale má nás taky ovlažovat a má nám ukazovat tu další cestu, tak i my máme jako věřit a. Zkoumat to ovoce, ty plody té lásky a skutky té lásky a prostě a jenom věřit, že jejich původem je ta láska. Protože stejně nám nic jiného nezbyde, než tomu věřit. To jako pomalu se blížíme ke konci a uvědomuji si, že může vyznít poněkud triviálně v souvislosti s ale že prostě stejně buďte to tomu uvěříme, že je tam nějaká ta původní láska související s láskou Boží a. A nebo tomu neuvěříme, ale potom e, si odřezáváme ne jednu cestu, ale všechny cesty, protože žádná další asi, asi nás prostě nedovede tam, kam bychom dovedení být chtěli. V tuhle chvíli bych asi skončil, doufám, že čas a dávám prostor diskuzi. V čem když budu raději. Děkuji. Tak děkuji za inspirativní příspěvek. Otvírám diskuzi. Já se chci zeptat, dělal se nějaká spíšečka, ale ne všechny A jestli tam jsme jako první dělali jeho pseudonymy, anebo byl jako vybístění pana Kirgogula ze, ze, ze svých jako pojednání? Mm -hmm. To je skvělá otázka. Přiznám se, že mě nenapadla, takže jsem to nezjišťoval. Předpokládám, že ano, protože když už je dělali, tak předpokládám, že jich dělali co nejvíc dotyční badatele, to když tak poskytnout odkazy nebo jména nebo takhle. E, nicméně u těch věníků tam bych jenom podotkl, že by bylo potřeba e, udělat vhodný výběr. Jakkoliv víme, že každý výběr je e, zkreslující že, a proto je tak třeba těžké vybrat z toho kánonu to nejpodstatnější, ale zároveň je to důležité. Že tak u těch denníků by to bylo velmi záhodno, protože samozřejmě, že některé ty záznamy jsou třeba skicami budoucím dílům. Takže tam bychom, jo, tak to třeba bychom museli vyřadit tady tyhle věci, ale odpověď nemám, ale díky za zajímavý podnětný dotaz. A napíšu si to, protože paměť je krátká. Tak bylo to moc zajímavé, díky, Děkujeme. pochopil jsem teda správně, že veškeré texty, co Kirkenov psal, jsou v ano. A, jak a jak se stalo to, že se dostalo jako mezi evropský klasiky Stalo se to, no hlavně se to stalo pozdě a hlavně se to stalo v překladech totiž protože oni si ho nejdřív vůbec nevšimali, to souvisí i s tou provinční kodaní a s tím, že on e, nebyl ve své době úplně oblíben a jako důl do těch heglovských proudů, což mimochodem taky stojí za zkoumání, že tam je mnohem víc, mnohem víc averze vůči hegeliánství než vůči Heglovi. a naopak u toho Hegla můžeme vysvědovat řadu řadu jako podobností, nebo respektu, nebo návazností, ale to bych odvočoval. No prostě nejdřív si ho vůbec a potom někoho napadlo to přeložit do Němčiny. A v té Němčině si toho všimli ti autoři, o kterých už víme, jako třeba Heidegger, Jaspers, a Jaspers nebo taky Adorno z druhého břehu trochu. Uh, ale oni pracovali s těmi německými překlady. A ty německé překlady, jak už dnes víme, nejsou úplně nejlepší. A taky nejsou kompletní, samozřejmě. Jako jediná výhoda, ještě dověte k těm originálům, jediná výhoda, kterou dneska máme, že opravdu kompletní Kirkegor, včetně uh, toho akademického číslování po vzoru Kanta Platona, je k dispozici online v dánštině což je super. Až na to, že je to Jo, jako, jasně. Ale Jasper se přece sám učil dámsky kvůli tomu, ne? Stejně jako vy. A stejně jako kolega Marek, který je na tom ještě mnohem lépe, nesrovnatelně, a který mě právě inspiroval k tomu, aby si zjistil aspoň základy, ale ten k tomu přistupoval fakt důsledně. U Jasper se to nevím. Co nevidím. To že... S tím to. Právě že bylo tak fascinované, že se, že se potřebovalo naučit dálské. Haha. Něco jiného. No, já jsem teda pochopil jako základní poslání vaší přednášky, jako ona mi přišla tak, zničku, ten ale, jasně, jako jako by ten kritický, ale. Je Já jsem měl základní poslání té přednášky, že mu nemáme máme tak mnozí sežrát toho, že jsou tam tři, ty tři tapy, že jako by vlastně. No. To, něco, to určitě co by, ne. No. Zle zralý zralý český textový analýza podobně to mě jako zaujalo. A pak hmm. jsem se chtěl zeptat, jak to bylo s tou Reginou? <laughs> jako, jako nevím. On, je, on, je, on jako myšlenka. Několik let nějak osiloval, ale já jsem nikdy nepochopil, proč to si ji nakonec nevzal, proč jí teda požádal tu ruku, jestli to byly nějaké takhle vnitřní důvody, že jako, se chtěl věnovat tvorbě nebo ne. Pak jako, jsem to nikdo pořádně nepochopil. Jako ta část zůdců nejíga a jako. Já jsem malček celý, ale jako. <laughs> <laughs> k, k, si tom, k regině se dostanem, regině se dostanem. A co se týče toho zá, to základní myšlenky, přednášky, tak skutečně jsem se to snažil pojmout jako znějšku jako celek toho Kierkegorova díla, protože mi přijde, že se o tom při nejmenším v českém prostředí méně mluví a že to, je, že to je přitom docela podstatný rys toho, toho jeho díla. Jo. Jednak to, kolik toho je, a co tím teda má být řečeno? Nezbadatelnost, prostě mnohost perspektiv a tak dál. A taková jako velká intelektuální skromnost, to bych zatím cítil. A pak taky vědomí mezi každého textu, který je velmi, velmi výrazný. A tím pádem každého sdělování. A co se týče Reginy, no tak tam šlo o to, že... Jak se jmenoval otec? Myslím Michal. Michal Pedersen prostě jednou v mládí na těch velkých pastvinách eh, rozlehlých eh, někde zakodaní eh, proklel Boha a tenhle ten příběh eh, Kierkegorovi potom Serenovi povyprávěl. Jo, to znamená, že otec cítil eh, velkou vinu na sobě a celý svůj život další pojímal velmi Kajícně. A samozřejmě, že to, je, abychom tak řekli, hodil i na svoje potomky, mimo jiné na toho Serena, který byl k tomu velmi citlivý a který to teda chápal jako e, v podstatě až dědičnej hřích. E, třeba v pojetí úzkosti to lze vysledovat. Jo. A potom samozřejmě je tam ta tenze, kdy on tu reginu upřímně miluje, a domnívá se, že by, jako by to mohl překonat třeba tím manželským svazkem a upřímnou láskou. A na druhou stranu, ale se mu zdá, že ten, ta zátěž dědičná je tak velká, že, že prostě nemůže. Že by akorát ji stáhl do toho neštěstí a další děti taky a tak dále. Takový antinatalistický. Teď jenom otázka ještě jako důležitá. Nakolik máme prostě promítat ty biografické a autobiografické tendence do toho díla. Jasně, že to tam lze vysledovat, ale zdá se mi, že když bychom na tom ulpěli, jenom na tom, tak to bude vlastně velmi triviální konstatování které nás nepřivede k žádné filozofické pravdě nebo k žádné Já analýze. Já jsem že ještě to doplním. Já se si tam tu líní věci, jako nevím přesně, ve kterém díle to je. On se docela že takový jako pro nás paradoxní, protože to bereme jako samozřejmost o křesťanství, ale tím, že on je. On je v protestantském prostředí, takhle vůbec samozřejmě. že Pro ně bylo samozřejmé, že se oženili a byli normální pastory. A on se tam s tím, s tím nápadem, že se lidi, že se kněží žení, vlastně se k tomu staví katolicky. On to, on, to, on to tam popisuje tak, jako by to bylo právě divný, ale, ale přitom to je, je napsáno tak, jako by to psal člověk, který nikdy neslyšel o tom, že nějaký katolismus existoval. Je to tak napsaný, prostě, jakoby, jo, jo, to je vlastně hrozně divný jak to, že, a to, že, že to je někde jako tradiční tradice, kde to naopak je opačný problém jako dneska, že, tak, tak to on tam vůbec jako nemá. Jo, a to mě právě zaujalo na tom třeba, třeba tahle jako, že On to tam má, jakoby, jakoby to vnímal jako problém, ale přitom víří se katolíkem nebyl nebo nějak s tím nekoketoval, ale žil má někdy v pokazantském prostředí Koraně, ale Vždy, přitom neho. tohle bylo pro ně jako nějak důležitý a, a podávám to tímhle způsobem, že je to vlastně divný, že se tím že jako žení. Jo. Jo, fakt je to zvláštní, Ale je, je pravda, že vlastně, když to teda vstáhnem k té regině, tak potom by, by se ukazovalo, že skutečně ta uh, záležitost uh, byla asi vedena uh, tím uh, pojetím, určitým pojetím dědičné viny a nebyla kontaminována třeba tady touto která by v katolickém prostředí určitě hrála svoji roli. Mě, mě na tom vlastně zajímalo ještě něco, kdyby mě taky zajímalo, co si o tom myslíte, To jste o tom příliš vlastně skoro. ale on teda nějak reagoval na tu německou filozofii jo, a na ten obrovský kulturní vás tam kolem té a na toho Hegla Jména tedy v otázce náboženské ohledně no pojetí Ježíše. Je to jeho díle je teda tak, takový silný apel, e, nějak brát vážně to Ježíše Krista. Vlastně to je vlastně co ty Němci, jakoby z něj dělají člověka a ten mužský motiv tam nějak jako úplně rozmáznou, že, že z toho je tak, vlastně něco takového, co je z proti křesťanství. Ale u toho Gergera je, je zajímavý to, že vlastně on, i když tam bylo takové vzednutí k tomu Kristu, tak nakonec z toho zešel ten existencialismus rozvažený. Jako naprosto zorientovaný. A jak je to tam možné vlastně si... Jo, že on jako by drží tak tu kantovou, subjektivistickou pozici, ale ale jako víra z toho vůbec netěžila. Naopak Jo, existencialismus že opak je velkým takovým svodem pro pro mnohé jako religiozní duše, že teda od toho od toho víry. takže na mě to působí tak jako, jako schizma, správně? A teďka podkase, ale on se v tom odkaze, se k tomu neorientuju, tak. a te myslíte jako existencialismus jako v rámci Kirkegora, nebo jako to dědictví. To dědictví, že to dědictví. z toho zešlo, že přes toho Jaspersa mm -hmm. a gra. Mhm. a je tam už jako vlastně ta jeho ta, ta jako, jak je možný že z Kirkegora zešlo existencialistický dědictví. No, no tam si myslím, že bychom právě nalezli je, na, no, jo, já jenom jsem nevěděl, jestli jste to myslel takto. No, tak se ujistil, nejdřív. Byste asi by se to takhle dalo říct, a tam se vlastně poděl ten text, na kterému tolik záleželo. No, já bych odpověděl jednoznačně právě překlady a hlavně výběr. To je ještě, i kdybychom pominuli ty překlady a to, že nebyly dobrý, Výběr těch překladů. Oni prostě, co oni nejvíc četli? Podle mě třeba pojem úzkosti je velmi často. Ale co kdyby si přečetli třeba filozofický drobky. No to je třeba, zase... třeba taková... Mm... A to nebylo teda vůbec čo, že... mm -hmm. tím... Buď nebylo, nebo později, já se přiznám, že to jako nemám přesnou chronologii, protože jsem se nezabýval tou německou recepcí. Mm -hmm. Jo, jenom, jenom vím, že tím byla silně pozna... poznamenaná. No, by se... Ale jako drobky byly minimálně recipované. No, no určitě, určitě ne. A ani, no, ani tady, proto tady, jsem... Proto jsem třeba i mluvil i o té subjektivitě, protože on právě bývá řazen do toho ranku prostě iracionalita a tak dál. Ale zároveň třeba to, že měl jako logické školení, velmi dobrý, že se vymezoval vůči, vůči heglovské logice a zastával ty aristotelské principy a tak dál, jo, to jsou, teď už zase jsme od Ježíše jinde, jo, ale jsme u toho, že toto je další aspekt, k, k, k, v němž je Kierkegaard často dezinterpretován, nebo je na něho odkazováno, aniž by bylo jako učiněno za dost celému jeho odkazu. No. Tak děkuju, to má... za Tak vidím, že nejsou další dotazy, poděkujeme přednášející <laughs>